Їдемо, Пасан. Життя. Розділ одинадцятий. Три місяці Жанна не виходила зі своєї кімнати. Вона була така квола і бліда, що всі гадали, вона вже не видужає. Потім потроху ожила. Тато й тітка Лізон оселились у пеплі, не відходили від неї. Від останнього потрясіння вона занедужила якоюсь нервовою хворобою – Найменший шум доводив її до непритомності, і вона зумлівала від найнезначніших причин. Вона ніколи не розпитувала про подробиці смерті жульєна, але вона цього і не хотіла. Хіба вона не знала про це досить? В тому, що сталося, всі бачили нещасний випадок, але вона не могла помилитись і ховала в своєму серцю цю болісну для неї таємницю. Певність у зраді і спогад про несподіваний і страшний візит графа у день катастрофи. Тепер душа її була охоплена ніжними, приємними і сумними спогадами про ті недовгі радощі кохання, що колись дарував їй чоловік. Вона вся здригалась щоразу, коли пробуджувалась її пам'ять і знову бачила його таким, яким він був під час їхніх заручин І таким, якого вона кохала – в неповторні хвилини пристрасті, що розквітла під пекучим сонцем Корсики Всі його вади зменшувались, брутальність забувалась І навіть зради вже не були такими тяжкими І охоплено якоюсь невиразною посмертною вдячністю до чоловіка, що тримав колись її в своїх обіймах жана прощала йому колишні страждання, згадуючи лише щасливі хвилини Час минав, місяці змінювались місяцями, вкриваючи забуттям, як порохом, всі її спогади і жалі. Вона цілком присвятила себе синові. Він став кумиром, єдиною думкою трьох людей, що його оточували, і царював, як деспот. Навіть щось подібне до ревнощів виникало між цими трьома його рабами. Жанна нервово дивилась на полки поцілунки, якими обсипав він барона після їзди верхи. А тітка Лізон, на яку він хоч і не вмів ще добре і говорити, майже не звертав увагу, як і всі домашні, і часом поводився неначе зі служницею. Йшла поплакати в свою кімнату, порівнюючи жалюгідну ласку, що вона на силу вимолювала в нього з тими обіймами, які він беріг для матері і діда». Два роки минуло тихо, без усяких подій, в невпинному піклуванні про дитину. На початку третьої зими було вирішено, що до весни вони поїдуть в Руан, і вся сім'я перебралась туди. Але після переїзду в Руан, у закинутий необжитий вогкий будинок, поль захворів на такий сильний бронхіт, що почали боятись плевриту, і всі троє розгубившись. Вирішили, що він не може жити без повітря-пепля. І як тільки він видужав, його знову перевезли туди. І потяглася низка одноманітних і спокійних років. Завжди разом навколо хлопчика, то в дитячій кімнаті, то в великій вітальні, то в саду. Вони захоплювалися його лепетом, його смішними виразами, його жестами. Мати називала його песливим іменем Поле. Він же не міг вимовити цього слова, і в нього виходило пуле, що було причиною невпинного реготу. Прізвисько пуле так і залишилося за ним, інакше вже його і не звали. Хлопчик швидко підростав, і однією з найцікавіших розваг було вимірювання його росту. На одвірку вітальні була проведена ножиком низка маленьких рисочок, які визначали щомісячно його ріст. Ці східці охрестили східцями пуле, займали у їхньому житті дуже велике місце. Незабаром велику роль в сім'ї почала відігравати ще одна нова істота – собака-масакр. Забутий жаною, бо вона захоплювалась своїм сином. Вихованець Людвіни він жив у старій бочці, самотній, завжди на прив'язі. Одного ранку Поль помітив його і почав лементувати, щоб його пустили поцілувати собаку. З безмежним страхом його підвели до собаки. Масакр став для хлопчика справжнім святом, і той редма розридався, коли їх захотіли розлучити. І після того собаку оселили в будинку. Він став нерозлучним, повсякчасним другом поля. Вони разом гуляли і засинали рядком на килимі. Трохи згодом масакр почав спати в ліжку свого друга, який не згоджувався, розлучатись із ним. Жанна впадала у розпад через бліг, а тітка Лізон ремствувала на собаку, який захопив собі стільки прихильності хлопчика, і якою була обділена вона. Зрідка обмінювались візитами з брізвілями та кутільє. Лише мер та лікар часто порушували самотність старого замку. Жанна після вбивства собаки, а також через підозру, що з'явилася в ній щодо абата – з часу смерті графині та жур'єна не ходила більше до церкви, обурена тим, щоб Бог міг мати таких служителів. Абат Толбіак час від часу проклинав у ясних натяках замок, в якому панував дух злоби, дух вічного смутку, дух облуди та брехні, дух беззаконня, дух нечестя та розпусти. Так характеризував він барона. Проте церква його обезлюдніла, і коли він ішов по селі, то ніхто не зупинявся з ним поговорити, ніхто навіть і не вклонявся йому. До того ж він набув слави чаклуна, бо якось вигнав диявола з однієї біснуватої жінки. Також він накладав руки на корів, що давали рідке молоко, або тримали хвіст колечком, і якимось невідомими словами допомагав розшукувати загублені речі. Його обмежений, фанатичний розум пожадливо захоплювався вивченням релігійних книг, в яких оповідалось про появу диявола на землі, про різні вияви його влади, його таємничі впливи, про різноманітні прояви його хитрощі, вважаючи, що його спеціально призначено перемогти цю таємничу і фатальну силу. Він вивчав усі формули заклинань, що були вказані у церковних книгах. Йому завжди вважалася у сутінках бродяча тінь злого духа, і з усти його не сходили латинські фрази. Отже, страх, острах, навіть жах перед його таємничою силою поширився навколо нього. Навіть його товариші, темні сільські попи, ставились до нього немов до чарівника. Вони шанували його і за таємничу владу, яку самі йому приписали, і за бездогану суворість його життя. Коли Аббат зустрічав Жанну, він не вітався з нею. Таке становище непокоїло і дуже засмучувало тітку Лізон, яка не розуміла, як це можна не ходити до церкви. Вона була безумовно побожна, вона сповідалась і причащалась, але ніхто цього не знав і не намагався дізнатись. Залишаючись на самоті з полем, вона тихенько розповідала йому про доброго Бога. Він ледве слухав її, коли вона переказувала йому повні чудес історії про перші дні світу Але коли вона починала його учити, що треба щиро, дуже щиро любити Бозю Він іноді її питав «А де ж він, тітусю?» Вона показувала пальцем на небо «Там високо поле, але про це не треба нікому говорити» Вона боялася барона але якось Пуле заявив їй, «Бозя є скрізь, але його немає в церкві». Це він поговорив із дідусем із приводу таємничих откровень тітки. Хлопчикові минуло 10 років, а його матері можна було дати всі 40. Він був сильний, жвавий, відважно лазив по деревах, але не любив учитись. Уроки йому набридали, і він зараз же кидав їх. Коли барон затримував його трошки довше за книжкою, одразу ж з'являлася Жана і говорила «Дай йому тепер погуляти, не треба стомлювати його, він ще малий». Для неї він завжди мав півроку або й рік. Їй важко було уявити собі, що він ходить, бігає, як підліток. І вона жила в постійному страху, боячись, щоб він не впав, щоб він не застудився або не спітнів, Турбувалась, щоб він не з'їв надміру і не завадив шлункові, або не з'їв надто мало для свого росту. Коли йому минуло 12 років, виникло серйозне питання. Питання про його перше причастя. Якось вранці Лізон прийшла до Жани і заявила їй, що не можна більше залишати дитину без релігійного виховання і без виконання ним своїх найперших обов'язків. Вона всіма засобами аргументувала свою думку, зазначала тисячі причин. І насамперед те, що ж казатимуть про це люди. Збентежена, нерішуча мати вагалась, запевняючи, що можна ще почекати. Але через місяць, коли вона була з візитом у графині Дебрізвіль, ця пані випадково запитала її. «Це певно в цьому році ваш поль має вперше причащатись?» І Жанна, захоплена зненацька, відповіла так, пані. Ці слова надали їй рішучості, і, нічого не кажучи, своєму батькові, вона попросила Лізон водити дитину на роки катахізису. Протягом місяця все йшло добре, але якось увечері Поле повернувся з охриплим горлом. На другий день він почав кашляти. Стривожена мати розпитала його і довідалась. Що Абат вигнав його з церкви за погану поведінку, наказав вийти за двері й чекати до кінця уроку, там, де був протяг, вона залишила його вдома і почала сама викладати йому катахізис. Але абат Толбіак, незважаючи на благання лізон, відмовився допустити його до причастя як недостатньо підготовленого. Те ж саме повторилось і в наступному році. Тоді роздратований барон почав запевняти, що дитина не має потреби вірити у ці дурниці, в цей наївний символ перевтілення, щоб стати чесною людиною. І було вирішено виховувати хлопця як християнина, але без католицької обрядності, і коли він дійде повноліття, то буде вільний вибрати те, що йому більше до вподоби. Через деякий час Жанна зробила візит брізвілям. Але вони візит не віддали. Вона здивувалась, знаючи педантичну вічливість сусідів. Але Маркіза де Котельє гордовито пояснила їй причину цього. Вважаючи себе завдяки становищу свого чоловіка, його аристократичному положенню і великому багатству, начебто королевою нормандської аристократії. Маркіза поводилася як справжня королева, говорила, що хотіла, була ласкавою чи суворою, залежно від обставин. Коли Жанна з'явилась до неї, вона після кількох холодних фраз промовила сухим тоном. «Суспільство ділиться на два класи – людей, що вірять в Бога, і людей, що не вірять. Перші, навіть найпростіші – наші друзі, наша рівня. Другі для нас – ніщо». Жанна, відчувши напад, відповіла – але ж хіба не можна вірити в Бога, не ходячи до церкви? Ні, пані, відповіла Маркіза. Ті, що вірять, йдуть і моляться Богові до його церкви, як ходять до людей у їхній дім. Бог є усюди, пані, заперечила вражена Жана. Що до мене, то я від щирого серця вірю в його доброту, але не чую його, коли деякі священики стають між ним і мною. Маркіза підвелася. Священник несе прапор церкви, пані. Кожен, хто не йде слідом за ним, йде проти нього і проти нас. Жана, вся від хвилювання теж підвелась. Ви, пані, вірите в Бога однієї партії, а я вірю в Бога всіх чесних людей. Вона вклонилась і вийшла. Селяни теж осуджували її за те, що вона не повела поле до першого причастя. Самі вони зовсім не ходили до церкви, зовсім не причащались або причащались тільки перед Великодним, як великий церковний звичай. Діти ж інша річ, ніхто з них не наважився б виховувати дитину поза цим загальним законом, бо релігія залишається релігією. Жанна добре бачила цей осуд і в душі обурювалась проти лицемірства, компромісів із совістю, рабського страху та підлості людей, що прикриваються мушкарою благочастя. Барон взявся керувати навчанням поля і почав учити його латині. Мати просила «Головне не стомлюйте його». Вона неспокійно блукала коло класної кімнати бо батько заборонив їй входити туди, щоб вона не перебивала щохвилини заняття запитаннями. «Чи не змерзли твої ніжки, пуле? Або чи не болить у тебе голівка, поле? Або перепитувала вчителя. «Не примушую його так багато говорити, у нього забулить горло». Як тільки хлопчик звільнявся, він біг в садок до матері й тітки. Вони щиро кохались тепер у садівництві. І всі втрьох садили на провесні молоді дерева, сіяли насіння, проростання якого цілком їх захоплювало, обрізали сухе гіля, зрізали квіти для букетів. Улюблене заняття підлітка було розведення салату. У нього були чотири великі грядки, де він дуже старанно вирощував латук, ромен, цикорій, дикі петрові батоги і королівський салат – всі відомі сорти. Він копав грядки, полов, пересаджував з допомогою своїх двох матерів, яких він примушував працювати як своїх наймечок. Вони цілими годинами простоювали навколішки поміж грядок. Поле підростав, йому вже минуло 15 років, і східці на одвірку у вітальні показували метр і сантиметрів. Але розумом він був дитина, неук, нерозвинуте хлоп'я – Випишена двома жінками і старим милим чоловіком, що віджив уже свій вік. Якось увечері барон нарешті заговорив про коледж. Жанна зараз же почала ридати. Збентежена тітка Лізон забилась у темний куток. Мати говорила нащо йому стільки знати. Ми зробимо з нього поміщика, сільського дворянина. Він оброблятиме свою землю так само, як це роблять багато дворян. Житиме і постаріє щасливим у цьому будинку, де ми жили разом із нього, де ми помрем Чого ж більше йому потрібно? Але барон хитав головою А що відповідатимеш ти, якщо він докорятиме тобі, коли йому буде 25? Я нічого не знаю, нічого через тебе, через твій материнський егоїзм я почуваю себе нездатним до праці, нездатним стати кимось. Я ж не народився для непомітного, нікчемного й нудного життя, на яке засудила мене твоя сліпа любов. А Жанна все плачучи благала свого сина. Скажи, Пуле, ти ніколи не будеш докоряти мені за те, що я тебе так надто любила. І велика дитина здивовано обіцяла. Ні, мамо. Клянешся в цьому? Так, мамо. Ти хочеш залишитись тут чи не так? Так, мамо. Тоді барон рішуче і уривчасто промовив: "Жано, ти не маєш права вирішувати його долю, а робити так нечесно і майже злочинно. Ти жертвуєш своєю дитиною заради свого особистого щастя". Вона закрила обличчя руками, почала ридати і крізь сльози говорити: «Я була така нещасна, така нещасна, а тепер, коли я знову знайшла спокій коло нього, його забирають у мене. Що буде зі мною зовсім самотньою тепер?» Батько підвівся, підійшов і сів коло неї, обійняв її. «А я Жанна. Вона рвучко обняла руками його шию, міцно поцілувала і все ще схлипуючи на силу промовила. «Так, ти, мабуть, кажеш правду татусю. Я була нерозумна, але я так настраждалась. Нехай іде в коледж». Не розуміючи добре, що з ним хочуть зробити, Полет теж почав плакати. Тоді всі троє почали його цілувати, пестити, заспокоювати, і всі пішли спати із засмученим серцем. І плакали в ліжку, навіть барон, що перед тим стримувався». Було вирішено, що після канікул хлопці віддадуть до коледжу Гаврі. І протягом усього літа його так пестили ще більше, ніж завжди. Матір часто брав віча й від думки про розлуку. Вона готувала йому ціле придане, начебто він їхав у подорож на 10 років. Нарешті одного жовтневого ранку після безсонної ночі обидві жінки і барон сіли з ним у коляску, Запряженою парою коней І вирушили у дорогу Йому вибрали заздалегідь місце у дортуарі і в класі Жанна з допомогою тітки Лізон Цілий день розкладала його речі у маленькому комоді Але в комод не влазило і чверть того, що було привезено І Жанна пішла просити ще один комод Покликали економа, і він заявив Що така сила білизни та речей буде тільки заважати учневі і ніколи не знадобиться йому. І, посилаючись на правила внутрішнього розпорядку, відмовився дати другий комод. Тоді засмучена мати вирішила найняти кімнату в маленькому сусідньому готелі. Домовившись із господарем, що він сам буде відносити пуле все, в чому той матиме потребу за першою ж вимою хлопчика. Потім вони пройшлись по пристані, щоб подивитись, як припливають і відпливають кораблі. Сумний вечір спускався на місто, почали потроху засвічувати вогні. Вони зайшли повечеріти в ресторан. Нікому із них не хотілося їсти. Вогкими очима дивились вони одне на одного. Тим часом, як перед ними то з'являлись, то зникали майже непочаті страви. Потім тихою ходою всі рушили до коледжу. Діти різного віку разом із рідними чи зі слугами сходились з усіх боків. Багато хто плакав. На великому, ледве освітленому дворі чути було схлипування. Жанна і Поле довго обнімались. Тітка Лізон зовсім забута стояла десь позаду, затоляючи хуство обличчя. Але барон, який теж розчулився, припинив сцену прощання, відвівши дочку. Коляска чекала коло брами. Вони сіли у неї утрьох і вночі повернулись у пепель. Часом у темряві чулось голосне схлипування. На другий день Жанна проплакала до самого вечора. На ранок вона наказала запрягти фаетон і поїхала в Гавр. Поле, здавалось, вже примирився з розлукою. Вперше в своєму житті він мав товаришів і тепер аж крутився на стільці в приймальні. Так хотілося йому бігти до них гратись. Через кожних два дні відвідувала його Жана, а у неділю забирала додому. Не знаючи, що робити під час уроків, вона просиджувала в приймальні, не маючи ні сили, ні рішучості покинути коледж. Директор запросив її до себе і попросив приїжджати не так часто. Вона не звернула на це уваги. Тоді він попередив її, що коли вона й далі буде весь час турбувати свого сина і заважати йому гратись під час перерв і вчитись, то доведеться повернути його додому. Проте ж повідомили і барона. Тоді її почали стерегти в пеплі як ув'язнену. Вона чекала канікул і з нетерпінням, ніж її син. Постійна тривога хвилювала її душу, вона почала блукати по околицях гуляючи з Максаром і мріючи серед безлюдя. Іноді вона сиділа так, аж до вечора, дивилась на море і мріяла, відновлюючи ці впливові спогади своїх колишніх прогулянок. Який же він був далекий той час, коли вона бігала по цих самих схилах молодою, сп'янілою, відмрій дівчиною. Щоразу, як вона бачила сина, їй здавалось, що розлука тривала років десять. З місяця в місяць він виростав, мужнів, з місяця в місяць вона старіла. Батько здавався їй братом, а тітка Лізон, яка зів'яла в 25 років, відтоді зовсім не постаріла, мала вигляд старшої сестри. Пуле майже не вчився, він пробув два роки в четвертому класі, аби як пройшов третій, і знову залишився на два роки у другому. А коли опинився у класі риторики, йому виповнилось вже 20 років. Він став високим білявим юнаком з устими бакенбардами і помітними вже вусами. Щонеділі сам приїжджав тепер у Пепель. Він уже давно брав уроки верхової їзди, тому просто наймав коня і проїздив увесь шлях за дві години. Зранку Жана йшла йому назустріч із тіткою і бароном, який горбився все більше – і ходив, як дідусь, заклавши руки за спину, ніби боявся впасти наперед і розбити собі носа. Як тільки його помічали чорну цятку на білій лінії дороги, всі троє починали махати хустинками. А він пускав свого коня галопом, щоб як вихор з'явитись перед ними, що страшенно лякало Жану і Лізон і захоплювало діда, який кричав «Браво, браво!» Хоч поль на цілу голову переріс свою матір, вона ще поводилась з ним, як з хлопчиком, і досі питаючи його Чи не змерзли твої ніжечки, пуле? Коли ж після сніданку він прогулювався перед ганком з цигаркою в зубах Вона відчиняла вікна і гукала йому Не виходь без капелюха, благаю тебе, ти схопиш нежить Страшний неспокій охоплював її, коли він відіздив верхи вночі «Тільки не треба їхати надто швидко, мій маленький пуле. Будь розважливий, пам'ятай про свою бідну матір, яка буде в розпачі, коли з тобою щонебудь скоїться. І одного разу в суботу вранці вона одержала листа від Поля, в якому він писав, що не приїде в неділю, бо друзі влаштували прогулянку і запросили його. Всю неділю промучилась вона від неспокою, Ніби їй загрожувало якесь нещастя, а в четвер, не маючи більше сили стримувати себе, поїхала в Гавр. Їй здалося, що з ним сталася якась зміна, але яка саме вона не могла зрозуміти. Він здавався збудженим, голос його звучав якось більш мужньо, і раптом він сказав їй цілком звичайну річ. «Знаєш, мамо, коли вже ти сьогодні приїхала, я не приїду в неділю у пепель, бо ми знову влаштовуємо гуляння». Вона заомерла, вражена цим, ніби він сказав, що збирається їхати в Америку. Потім, схаменувшись, запитала. «О, Поле, що з тобою? Скажи мені, що сталося?» Він почав сміятись і поцілував її. «Та нічого, мамо, я хочу повеселитись із друзями». Це ж мої літа, це ж так натурально. Вона не знала, що відповісти, а коли залишилась сама в кареті, дивні думки обсіли її. Вона більше не впізнавала свого поля, свого колишнього маленького пуле. Вона вперше зрозуміла, що він уже дорослий, що він не належить їй, що він йде своєю власною дорогою, не турбуючись про старих. Їй здалося, що він змінився за один день. Як, невже цей дуже бородатий парубійко, який стверджує свою волю? Невже ж то був її син? Її маленький хлопчик, який її примушував колись пересаджувати салат? Протягом трьох місяців Поль тільки зрідка відвідував своїх рідних. Завжди з очевидним бажанням поїхати якнайшвидше – Щоразу шукаючи, як би урвати хоч годину, Жанна тривожилась, але барон втішав її, повторюючи: "Дай йому спокій, адже хлопцеві вже 20 років". Одного ранку старий стареган, досить погано вдягнений, запитав французькою мовою із німецьким акцентом пані віконтесу. Після довгих церемоних поклонів вийняв з кишені брудний гаманець і заявив, «Я маю для вас маленький папірець». простягнув, розертаючи шматок за паперу. Вона прочитала, перечитала знову, подивилась на єврея, перечитала ще раз і запитала, «Що це таке?» Відвідувач Улеславу пояснив, «Я вам зараз скажу, ваш син мав потребу в грошах, і тому що я знав, що ви його мати...» я позичив йому на його потреби невелику суму. Жанна вся тремтіла. Але чому ж він не попросив у мене? Єврей довго пояснював, що Поль мусив виплатити картярський борг, заплатити треба було вранці, дорого дня. А тому як Поль був неповнолітній, ніхто йому не хотів позичити. І що його ім'я було б скомпрометовано, коли б він не зробив послуги Полю. Жанна хотіла було покликати барона, але не могла підвестись. Хвилювання паралізувало її. Нарешті вона звернулася до лихваря. «Подзвоніть, будь ласка». Той вагався, боячись яких-небудь хитрощів. «Коли я вам перешкоджаю, я прийду іншим разом». пробурмотів він. Вона заперечливо хитнула головою. Він подзвонив. І вони почали мовчки чекати – Одне навпроти одного Коли з'явився барон, він одразу все зрозумів Вексель був на півтори тисячі Він заплатив тисячу і пильно дивлячись на лихваря сказав Більше не приходьте сюди Той подякував, клонився і зник Дід і мати зараз же поїхали до Гавра Але приїхавши в коледж, вони довідались Що поль не з'являється тут вже цілий місяць Директор одержав чотири листи з підписом Жани, з повідомленням про хворобу учня і потім про її перебіг. До кожного листа було додано посвідчення лікаря. Звичайно, все це було підроблено. Вони стояли пригнічені, остовпівши, і дивились одне на одного. Прикровражений директор провів їх до поліцейського комісара. Ночували вони в готелі. На другий день юнака знайшли у однієї місцевої повії. Дід і мати відвезли Поля в пепель. За всю дорогу вони не сказали жодного слова. Жанна плакала, затуливши обличчя хусткою. Поль з байдужим виразом розглядав Поля. Через тиждень дізнались, що протягом останніх трьох місяців він наробив боргів на 15 тисяч франків. Але кредитори, знаючи, що незабаром він стане повнолітнім, поки що не з'являлись. Жодної розмови не було з цього приводу. Вони хотіли перемогти його лагідністю. Годували смаколиками, бавили, пестили. То було навесні. Незважаючи на побоювання Жани, йому найняли віпорі човен, щоб він міг, коли хоче, кататись на морі. Але зі страху, що він поїде в Гавер, Йому коня не давали Він байдикував, дратувався Іноді був грубим Барона турбувала його незакінчена освіта Жана впадала у розпач від думки Про розлуку з ним І питала себе Що ж з ним робити далі? Якось увечері він не повернувся додому Довідали, що він поїхав У човні з двома матросами Нещасна мати вночі побігла до іпора Нічого навіть не накинувши на голову Вона прибігла до моря, а там повернулись матроси Але Поля не було Виявилось, що він наказав відвести його до Гавра Незважаючи на те, що всю поліцію підняли на ноги Поля так і не знайшли Повія, що ховала його в перший раз, теж зникла без сліду Розпродавши свої меблі і заплативши за квартиру в кімнаті поля у пеплі знайшли два листи цієї жінки, яка, здавалося, нестямно закохалася у нього. Вона писала в них про подорож до Англії і, за її словами, знайшла необхідні для цього кошти. Троє мушкетерів замку жили як ті мовчазні суворі тіні, в пеклі моральних мук. Сиве вже волосся Жани зовсім побіліло. Вона наївно питала себе. Чому ця доля завдала їй таких ударів? Якось надійшов лист від Абата Толбіака. «Пані, десниця Божа тяжить над вами. Ви відвернули від нього вашого сина. Він зате забрав його у вас і кинув в обійми повії. Невже ж і після цієї вказівки неба не розкрилися ваші очі? Милосердя Боже безмірне. Можливо, він простить вас» коли ви знову поклоните перед ним коліна. А я, його слуга, відкриваю перед вами двері, коли ви в них постукаєте». Він обіцяв їй напівпрощання, тому що Бог не міг відразу виявити всю свою турботу до того дому, у якому знайшли притулок, така людина, як барон. «Незабаром ви побачите, – запевняв він, – силу Божої ласки». І справді, через два дні після цього вона одержала листа від свого сина, в якому побачила початок того полегшення своєму нещасті, яке обіцяв їй Абат. «Дорога мамо, не турбуйся. Я в Лондоні. Добре себе почуваю, але маю велику потребу у грошах. У нас ні гроша не залишилось, і іноді нам нічого їсти». Та, що зі мною тут, я кохаю від усього серця. Витратила все, що мала, для того, щоб нам не розлучатись. П'ять тисяч франків. І ти розумієш, що я перш за все вважаю обов'язком честі повернути їй цю суму. Ти б зробила мені велику послугу, коли б видала авансом 15 тисяч франків із батькової спадщини. Бо незабаром я буду вже повнолітнім. Тим ти мене визволиш з великої біди. Прощай, моя дорога мамо, цілую тебе від щирого серця, так само, як дідуся і тітко Лізон. Сподіваюсь незабаром побачити тебе. Твій син Віконт Поль Деламар. Він написав їй. Виходить, він її не забув. Вона зовсім не думала про те, що він просив грошей. Йому їх пошлють, якщо в нього немає. «Що таке гроші?» Він написав їй. І вся в сльозах вона побігла із цим листом до барона. Покликали тітку Лізон. І знов від слова до слова перечитували цей лист, що говорив про нього. Обмірковували кожне слово. Жанна, захоплена надіями після повного розпачу, захищала Поля. «Він повернеться, повернеться незабаром, він сам написав про це». Барон більш врівноважений промовив, «Все одно він покинув нас заради цієї тварюки. Він любить її більше, ніж нас, бо не вагався у виборі». Словаці раптом завдали пекучого болю серцю Жани. І зараз же в ній спалахнула ненависть до цієї коханки, що вкрала в неї сина. Ненависть невгамовна дика, ненависть ревнивої матері. До цього часу всі її думки були захоплені полем. Вона майже не усвідомлювала, що якась негідниця була причиною його помилок. Але зненацька слова барона викликали в ній образ цієї суперниці. Вона збагнула її фатальну владу і відчула, що між цією жінкою і нею починається шалена боротьба. І відчула також, що воліла б втратити сина, ніж ділити його з другою і вся її радість зникла. Вони послали 15 тисяч франків і протягом п'яти місяців не одержували від нього ніяких відомостей. Потім з'явився повірений, щоб упорядкувати жульєнову спадщину. Жанна і Барон без жодних суперечок здали йому всі рахунки, відмовившись навіть від права довічного користування майном, яке, згідно з законом, належало матері. Повернувшись у Париж, Поль одержав 120 тисяч франків. З того часу протягом шести місяців він написав чотири листи, в яких лаконічно повідомляв про себе, і які закінчував сухими запевненнями в своїй любові. «Я працюю», – писав він, – завоював визначне становище на біржі. «Сподіваюся приїхати незабаром у пепель, щоб обняти вас, мої любі». Жодним словом він не згадав, – про свою коханку. Але в його листах Жанна відчула присутність цієї невблаганої продажної жінки, вічного ворога матерів. Троє самітників обмірковували заходи, яких треба було б жити, щоб врятувати поля. Але нічого не могли придумати. Поїхати в Париж? Але для чого? Потрібно дати випаруватись його пристрасті, сказав барон. Він повернеться до нас сам. Самотньо потягнулося їхнє життя. Ховаючись від барона, Жанна і Лізон разом ходили до церкви. Досить довго вони не мали ніяких звісток. Потім якось уранці були вражені розпачливим листом. Моя бідна мамо, я загинув. Мені нічого більше не залишається, як пустити собі кулю в лоб. «Якщо ти мені не допоможеш». Спекуляція, яка мала всі шанси на успіх, тільки що зазнала краху. Винен я 85 тисяч франків. Розорення, безчестя, повна неможливість робити щонебудь в майбутньому, чекають мене, і якщо я не сплачу боргів. Я загинув. Повторюю, що мені легше пустити собі кулю в лоб, ніж пережити цю ганьбу». Мабуть, я зробив би вже це давно, коли б мене не підбадьорювала одна жінка, про яку я ніколи не пишу, але яку я вважаю своїм проведінням. Від щирого серця обіймаю тебе, моя дорога мамо. Може, в останній раз? Прощавай. Поль. Пачка паперів, які були додані до цього листа, давали докладні пояснення про те, що сталося. Барон наступною поштою відповів, що вони обміркують цю справу. Потім він поїхав в Гавр, щоб зібрати певні відомості, і заставивши землі, дістав гроші і надіслав їх полеві. Молодий чоловік надіслав у відповідь три листи, сповнених палкої вдячності і ніжності, повідомляючи в них, що він, не гаючи часу, приїде обняти своїх дорогих діда та матір. Він не приїхав. Минув рік. Жанна і барон збирались їхати в Париж, щоб знайти поля і востанє спробувати повернути його додому. Коли дізналися у листі, що він знову у Лондоні, на чолі пароплавного товариства Поль Деламар І К. Він писав це для мене забезпечення достатку, а може, і багатства. Я нічим тут не ризикую. Ви розумієте всю вигоду цього? Коли ми зустрінемось з вами, я матиму прекрасне становище у суспільстві. Зараз тільки така діяльність і може визволити зі скрутної ситуації. Через три місяці пароплавне товариство збанкрутувало, а директора було притягнуто до відповідальності за порушення у діловодстві. З Жаною стався нервовий припадок, що тривав кілька годин. Потім вона злягла у ліжко. Барон знову поїхав у Гавр. Зібрав відомості, побачився з адвокатами, повіреними, судовими представниками. І з'ясував, що дефіцит товариства «Деламар» становить 235 тисяч франків. І знову заставив все своє добро та замок «Пепель» і обидві ферми. Лягли величезні борги. Якось увечері, кінчаючи останні формальності в кабінеті повіреного, він раптом упав на підлогу. З ним стався удар. Жану повідомили про це спеціальним гінцем. Коли вона приїхала, барон був уже мертвий. Вона привезла його в пепель і почувала себе такою пригніченою, що її біль здавався скоріше отупінням, ніж відчаєм. Абат Толбіак не дозволив нести в церкву тіло барона, незважаючи на благання обох жінок. Барона поховали пізно ввечері без будь-якого релігійного обряду. Поль дізнався про те, що сталося, через одного з агентів, що ліквідував його справи. Він все ще ховався в Англії і просив пробачення, що не приїхав, пізно довідавшись про нещастя. «Проте тепер, моя дорога мамо!» Коли ти визволила мене із крутного становища, я повертаюся до Франції і незабаром уже обніму тебе. Жана жила тепер у такому пригніченні, що, здавалось, нічого вже не розуміла. Наприкінці зими тітка Лізон, якій минуло 68 років, захворіла на бронхіт, що перейшов у запалення легенів. Вона тихо померла, шепочучи. «Моя бідна Жанна!» Я буду благати Бога, щоб він змилосердився над тобою. Жанна проводила її до кладовища і бачила, як засипали землею її труну. Вона похитнулася і мало не впала на могилу з бажанням теж померти, щоб не страждати і не думати більше. Якась дужа селянка схопила її за руки і понесла, як малу дитину. Повернувшись у замок, Жана, яка провела п'ять ночей, коли ліжка старої діви покірно дозволила покласти себе в постіль. Незнайома селянка поводилася з нею лагідно, але владно. Знесилена втомою і стражданням, вона міцно заснула. Прокинулась серед ночі. На камінні світилася нічна лампа. В кріслі спала яка жінка. Хто вона була? Жанна не впізнала її і нахилилась над краєм ліжка, щоб розладіти її. Жінка спокійно спала, схиливши на плече голову. Чепчик її впав на підлогу. Їй було, можливо, сорок чи сорок п'ять років. Вона була повна, червонощока, дуже плечиста. Її широкі руки звисали з обох боків. Волосся починало сивіти. Жанна вперто вдивлялася в неї з тим Душевним зворушенням, коли людина ніби прокидається від гарячого сну. Звичайно, вона бачила це обличчя. Давно це було чи недавно? Вона не могла пригадати, і це мучило дратувало її. Жінка розплющила очі, помітила Жанну і раптом підвелась. Вони стояли так близько одна від одної, що груди їх майже торкались. «Як, ви встали?» пробурчала незнайома жінка. «Та ви ж хворієте, лягайте зараз же». «Хто ви така?» – запитала Жанна. Але та обхопила її руками, підняла знову з ніжністю і силою і віднесла до ліжка. «Моя бідна пані, пано Жанна, моя бідна пані, хіба ж ви мене зовсім не впізнаєте?» «Розалія, голубонько моя!» – скрикнула тоді Жанна, і обвивши її шею руками, притягла до себе, покриваючи поцілунками, міцно обнімаючи, мішаючи свої сльози, не маючи сили розімкнути обійми. Вони ридали удвох. Розалія заспокоїлась перша. «Ну, годі!» – сказала вона. – «Треба бути розважливою і не застудитись!» І піднявши ковдру, вона перестелила постіль, підклала подушку під голову своєї колишньої пані, яка все ще схлипувала, зворушена давніми спогадами, що раптом виникли в її душі. Нарешті вона запитала, «Як ти прийшла до мене, моя бідна?» Розалія розповіла, «Та хіба ж я могла покинути вас тепер, таку самотню?» «Засвіти свічку, щоб я могла тебе бачити», – сказала Жанна. І коли на нічному столику було поставлено свічку, вони довго мовчки дивились одна на одну. Потім, простягнувши руки до своєї колишньої служниці, Жанна пробурмотіла. Я б ніколи тебе не впізнала, моя люба, ти дуже змінилась, але все ж не так, як я. І Розалія, вдивляючись у цю схудлу, зів'яла жінку із сивим волоссям, яку вона покинула молодою і виродливою, і свіжою, відповіла. «Це правда? Ви змінились, пані Жанно, і більш ніж слід. Але й згадайте й про те, що ми з вами не бачились більше, ніж 24 роки». І вони замовкли знов замислившись, нарешті Жанна пробурмотіла: «Чи була ти принаймні щаслива?» І Розалія, боячись розбудити надто гіркі спогади, Відповіла, запинаючись. «Але так, так, пані, я не можу поскаржитись. Я була щасливіша від вас, напевно. Одне, що мені тільки й завдавало жалю, це те, що я не могла бути тут». І вона раптом замовкла, згадавши, що мимоволі торкнулася того, про що не слід було згадувати. Але Жанна лагідно сказала їй. «Нічого не вдієш, голубко». Не завжди буває так, як нам хочеться. Ти теж вдова, чи не так? Потім принижена тяжкою тугою, вона спитала тремтячим голосом: "Чи в тебе є ще діти, інші?" "Ні, пані. А твій син, він, що з нього вийшло?" "Задоволена ти ним?" "Так, пані, він хороший, роботящий хлопець." Оженився ось уже півроку і взяв мою ферму, тож я, як бачите, повернулась до вас. Жанна вся тремтіла від хвилювання і прошепотіла: "Так ти мене більше не покинеш, моя люба?" "Звичайно ні, пані, для цього я і влаштувала свої справи", рішучим тоном відповіла Розалія. Потім вони деякий час мовчали. Жанна всупереч своєму бажанню почала порівнювати своє життя із життям Розалії, але вже без жалю в серці, оскоряючись жорстокій несправедливості долі. «А твій чоловік тебе не кривдив?» – запитала вона. «О, ні, він був хороший чоловік, пані, і не ледащо, зумів дещо надбати, він помер від сухот». Тоді Жанна сіла і охоплена бажанням знати все. Ну так розкажи мені все, моя люба, все про твоє життя. Це мені дуже приємно тепер. І Розалія, присунувши тілець, сіла і почала розповідати про себе, про свій дім, своїх знайомих, торкаючись дрібних подробиць, які так люблять селяни, описуючи свій двір, сміючись іноді з приводу давніх подій. «О, мого добра на мій вік вистачить, мені нема чого боятись», – закінчила вона свою розповідь. Потім, трохи повагавшись, вона додала вже тихіше. «Всім цим я завдячую вам. Знайте, що я не візьму платні від вас. Ні, ні, ні за що. А якщо ви не згодні, то я піду геть». «Проте не даремно ж ти хочеш служити мені», – запитала Жанна. Звичайно, ні Ні, пані, гроші Ви хочете платити мені грішми? Але я їх маю не менше, ніж ви Чи знаєте ви, скільки залишається у вас Після всіх ваших застав Боргів та сплати процентів? Чи ви знаєте це? Звичайно, ні Так ось, щоб ви знали У вас залишається не більше, як 10 тисяч ліврів на рік Навіть менше, чуєте? але я вам усе упорядкую і дуже швидко». Вона знову підвищила голос, обурюючись, що пропущено строк сплати процентів і що в майбутньому моїй пані загрожує неминуче розорення. А побачивши на обличчі Жани мляву усмішку, вона гнівно скрикнула. «Немає чого сміятися з цього пані, бо без грошей порядні люди жити не можуть». Жана взяла Її руки у свої, і спроквола промовила О, щодо мене, то я не мала щастя Все мені не вдавалось Моя доля повстала проти мене Але Розалія заперечливо хитнула головою Не треба так говорити, пані, не треба так говорити Ви невдало вийшли заміж, от і все Не можна виходити заміж, коли не знаєш свого жениха і вони продовжували розмовляти, як дві давні подруги. Зійшло сонце, а вони все ще говорили.